Torej, lepo zdrav, ne vem, ne vem, se lahko okrog mizi, vse je tamo bolj blizu, mislim, Če ne pa še, pa tudi ne, mislim, da je bilo bolj tak intimna kredovoljnika vrste pogovora, tudi ko pa eno zelo akademjsko podavanje. Komu pa zvoni šeč, pa lahko tudi ostane e, a meni je strah, če sem sam tukaj za mizo, mi morate pomagati. <laughs> Sicer pa lepo zdrav, danes imeljujemo naš minicikl, ki je te probleme v farmaceutske industrije. V prejšnji smo bili priča predavanja Dušana Kebra, takrat šlo za perspektivo zdravnika po bivšega ministra. Danes pa bomo poslušali gospoda Janka Bohaka, magistra psihoanalitika in psihoterapeuta. Zdaj nimo všečega preveč slovin, pa predstavljam, tako kako bo zanima njegova bibliografija pa funkcija, kot to pogleda kje drugi. Sicer nam bo pa predal perspektivo psihoterapeuta, kako on vidi te možne probleme farmacijske industrije, kar se tiče zdravljenja duževnih boleznih, Kar teče, mislim, da se bo posebej na psihiatriju ostredotočil. Tako, mislim, da je na začetku kratka meditacija, kot tem ste temu pravi, nekaj več potem bomo krajše predave, bo bolj kot pogovor. Tako, da upam, da nam bo všeč, več pa vam bom povedal. Hvala. Ja, še ena tehnična stvar, danes moramo do 15 še zaključiti, ampak To ne pomeni, da morate izven, ker je potem veganska večerja, ker lahko si se še lepo najemo in pogovorimo o večerji, ampak pač za čez kako uro moramo počasi zaključiti to formalen del, ampak pa neformalno, se lahko nadaljujemo o večerji. Hvala. Ja, ja. En lep dober večer vsem skupaj. Uh, Okolikor ne čutite prehodih odporov in strahu pred eh, bližino človeško, vas povabim še malo bliže. Eh, sveda, okolko lahko premagate svoje odpore do bližine. Ne? Eh, eh, eh, ja, pa, pa vidim, kaj vam kar dobro gre. Ja, da se kar uspešno soočate s svojimi bojaznimi. Ne? Ja. A, super. No, to za potem, če bom dovolj priden. Ne? Ja. A, torej, jaz bi željel, da bi ta večer potekal čim bolj interaktivno, s tem imam dobre izkušnje pri študentih psihoterapije, tam, kjer smo že oglašeni, ne? tako da jih včasih potem težko eh, zaključimo in eh, potem... Ja, ampak mislim, da bo tudi tukaj šlo. No, in za začetek je najavljena ene, ena meditacija, vendar pa ta meditacija ne bo kakšna zenovska, ne, ki in je sicer pri srcu, ampak eh, ni ne spodbuja interaktivnosti. A pa bo to meditacija podova In sicer dobro eh, brat, prebrati. Stavim dan obede, ne? To že. Prosim. Ja. Farmacijotska zdravila so kakor. Farmacijska zdravila so kakor. Dajte, zdaj bi vas povabo. Ne da čim bolj pametno razmišljate. No, prepričan sem, da to znate. Ne? Saj ste kot v šoli mišljenja, kot študenti, ampak spušajte ne razmišljati, ampak čakati. neke pasivne zbranosti čakat in krožiti. Krožiti okrog te, tega, te teme. farmacijska zdravila so kakor. No, In to, kar se vam pripelje, enostavno povejte in najbolj še tako odštekano, eh, lahko, in, in če tudi se vam še opira, eh, lahko poveste, za to prevzamem odgovornost, jaz, ne, kar bo prišlo na dan, za to uro, ne, potem pa vam jo bom delegiral nazaj. Tako da, ja, zdaj pa bi vas kar povabo farmacijska zdravila so kakor? Bongoni. Prosim? Bongoni. Aha. Zelo dobro. Bongoni. Ja? Droga. Droga. Farmacijonska zdravljena so kakor? Zelo razmišljam o prečem. Čudežna tableta, ja? Aha, nojno zlo. Ja, kaj na, na glas? Struh. Struh? Aha. Ja. Maček pe žatlo. Maček pe žatlo, aha. Zredno. Igr na srečo. Igra na srečo, aha. Avtomobil? Aha. Ja. <hlasujem> Farmaceutska zdravila so kakor. Umetna ja. sreča. Umetna sreča. Čarobna. Čarobna. Pa rečem, da. Ja. Farmaceutska zdravila so kakor. Aha, je res. Če ja. še pojene, internet. Prosim? Internet. internet. ja. No, so, so, so. podobe. Prosim? Na, <laughs> ma prviček, srema, tega ne kultura, Aha. Mladinska kultura. <laughs> Kulturno? Delera. Deše? Še imamo? zdravila so kakor? Odpustki. Aha. Odpustki. Trd v so. v Bergla, ja. Potuha? Ste. Ja. E, še? Tam sem nekaj slišal? Vjera. Vjera. dobro. Ja. Farmacijonske zdravina so kakor. Luxus moderni. Luxus modern, aha. No, modern, <laughs> Moč na naravu. Prosim? Moč na naravu. Moč na naravu, aha. Oblaželjegjen. Oblaželjegjen. Ja? <coughs> Kod dırva v peci. Aha, so kakod peče. Se Tako. Da, Ja. Dvor je na meč. Dvor za meč. Aha, Ja. Ne recept. Nepodpisan recept. Ne podpisan recept. Kdo je kdo? Kdo je kdo? postanje. Farmacijotska so kakor. Zdaj bomo malo zaključili, tako da, če ima še kdo, kakšno podobo naj ne čaka Aha. So kakor začaran krog. A bi s tem začaranem krogom Sključili? Super. No, glede, eh, ena taka ovodna opomba ja sem eh, najprej diplomiran teolog, potem diplomiran psiholog, pa, potem kliničen psiholog, ampak nisem pa zdravnik. To, so, to se pravi, nisem specialist za zdravila, ne? kot tudi med vami verjetno ni nobenega zdravnika. Ne? Tako da, ampak kljub temu eh, se bomo pogovarjali kot lajke. No, danes teden je bil tukaj doktor Keber, eh, on pa je bil zdravnik in on vam je kot zdravnik lahko mar povedal in tudi kot člov, ki je nekje v eh, zdravstveno politiko, vodo kot minister, je tudi mnogo stvari Pozna, ki jih jaz ne poznam, ne? tako da se bomo na tej lajični ravni pogovarjali, ampak tudi eh, se imamo pravico na tej lajični ravni, ravni pogovarjati. Potem, eh, a na koncu pa vam bom prebral eno pričavanje ene farmaceutke, ki je po 12 letih iztopila. Iztopila in iz etičnih razlogov, iz topla, iz te branče farmacije in se odločila za nekaj drugega, ker je to čutila kot etično odločitev. Vredo. Zdaj pa eh, se vrnemo k drugemu delu, meditacijo v podobah in sicer bi povabo avtorje teh podob, da zelo na kratko en stavek, dva. Če je, če, je, če je tretji stavek zelo tehten, je, še, je še, še dopusten, pokomentirate te svoje podobe, pa tudi jaz bom kakšno pokomentiral. Bredo? No torej, zdaj začnemo so kakor bo, bomboni. E, to moja. Ja. Uh, mislim, da jih uh, zdravila danes pač gledamo kot uh, nekaj, kar je podobno, na podobni ravni kot bonboni skrka. Uh, so sladki, so uh, pogosto, jih uporabljamo uh, s kot na bonboni. In imajo stranskih očinkov, razljena kalorije, ne? To je, nimam kaj dodati. Uh, Droga. Ker daje lažno upanje, ja. ker obljublja nebesa in sreča na zemi. Ja. To, eh, to je past, ne? In to je nevarnost, ne? da nam dejansko prečara eh, in daje pogosto lažno upanje. Ne vidno, ne? Ne vidno. Eh, Tako da, eh, drugo omajitev, jaz sem eh, delal na psihiatrije, tam sem bil v stiku za psihiatri in še delujem z njimi, tako da se bomo eh, pretežno omajili bolj na, na ta psihiatrična zdravila. Ne? Eh, fokus bo to, ampak vidim, da da veliko, veliko teh podobstv tudi gre v tej smer. Vsi jaka rečne zdravije. No, čudežna tabletka, čudežna tabletka. V navezavi s drugom pač kar nas bo odrešilo, oziroma preferjalo, čudežne oziravitve. Se pravi, spet nekaj, kar daje lašno upanje, ne? Jaz včasih rečem, ja, da tu in tam vse zgodi še čudež, ampak čudež so zelo redki, ja, In tudi tam je pomembno, kaj človek prej eh, ustvarja neke pogoje za ta čudež. Tudi tam ni, se ne zgodi kar tako. Ja, in tukaj pa pri zdravilih pa dejansko ni treba nič naditi. Samo samo bote, ne, in tako, poslušate poslušajte zdravnika, Ki vam je to predpisal, in vse bo gledal. Uno, zlo. zelo zelo zelo zelo zelo Ja. Moramo zelo zelo zelo zelo zadevami, da, da je to lažno Večina je koristnih in zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo zelo Učinekov teh zdravili, zlasti, to boste bili bolj še razumeli, ko si nekje v tistem obdobju, kjer je vse odprto, da je ta taboo, ki je zdaj nekako vrten. Rdeč, Takrat se njihovih učinkov lahko med sebojno tepejo v uh, obsegu, ki ga tudi zelo ne razumejo. Yeah. Yeah. Uh, to so v bistvu sopanovini. Ja, yeah. se so popolnoma strinjam se proponamo strinem z vami, da, in jaz mislim, da smo vendarle lahko tudi hvaležne farmacevtske industrije, ne? in temu napredku medicine in industrije, ki je to omogočila. Veste, če, če ste videli recimo, toliko trpečih ljudi, kot sem jih jaz videl, in potem tisto olejšanje po zdravilih, vključno z mano, ne? ko sem bil ja, tam pred 12 leti na smrt bolanj in me je potem identitijansko odrešil penicilin, ki je takrat prišel na, na držišče ravno, to je bil čudež in to je bilo bil odrešitev. Ne? In prenesla mi ga je medicina, doktor Pen, ki je bil takrat kot mlad zdravnik v Mešperko. No, in seveda, podobno velja tudi za mnoga eh, psihiatrična zdravila, tudi za antidepresive. Ne? Eh, če ste videli ljudi, ki so celo življenje se borili z depresijo, in eh, če poznate to reč, ali imate kakšne izkušnje z njo, veste, da je to en najhujših možnih pekov, ki jih lahko doživljate. No in potem to ulajšanje. To se vidi tudi v postne starosti pri moje tete, tam nekje pri sedemdesetih. Ona se je borila celo življenje z depresijo in kakšna ulajšanja, ko, ko je tam pri 70. letih se vendar odločila za to zdravljanje. In ja, Potem, potem lahko začutite masih, da je tudi hvališnost. To e, e, bi bila moja dopolnitev temu, kar ste vi rekel, ne? To ja. Ja. Ja mislim, da to na na tega pač Aha. Lahko, lahko tudi proces ne? Seš pa Ja. Kot to Ja. No, tukaj mi prihaja na misel nemški pregovor, ki pravi, alles ist gift, au de dosis komtes an. vsaj je strup, ampak odvisno je od odmirka. No, vidite, in uh, tudi najhujši strup v pravem odmirko je lahko kdaj zdravile. ne? V pravem odmirko. No, zdaj, Pri psihijatečnih zdravilih je mogoče res nevarno, da jih predolgo nekdo jemlje, ne? da se preveč navanje nam je in potem je, je potrebna vedno večja doza, potem pa menjavati in na zadnje pa, ko je organizem rezistenten že na vse, pa človeko povedo, da za nimajo več zdravila, Poznam primere, ko, ko psihjater mora to človeko povedati, po 20-30 letih je manja eh, psihjateričnih zdravljenj. In, pot, in, in potem je pa zelo hodo. Potem je pa zelo hodo. Ja, eh, dalje. Eh, mače požaklo. Ja, to se zdravilih nikoli ne veš, kaj boš ne. Pritiš eno zdravilo, ko recimo, da bo zdravilo ta simptom, dobem pa točno ne stranskih učinkov, ker se le ti pokažajo pa ne še desetih, 20, 30, tudi 50-ih letih. Ne? Ko eno zdravilo je prde lahko zdravijo en simptom, ampak po stranskih učinkih se pa še ne vedo, ne more vedeti, da je nekaj vrst tveganja, vedno. Sploh pri teh novej eksperimentalnih zdravilih rečejo, ja, ni časa, Po bi jih testirali, treba jih hitro, super so, dajmo jih prodajati. To se pa izkaže, da mojo stranske učinke, ki so še se hujši ti tega, kar zdravljiva. Ne? Se praviš, hočeš nekaj čim, bi se pozdravil, in res ti zdravi en simptom, dobiš pa tri druge. In potem dobiš novo tableto, ki se pozdravi ta simptom in tri druge. Ja. No, eh, eh, votovo, da je veliko na tem. Eh, torej, brez preiskav, ne gre nobeno, nobeno zdravilo na trg. Pa seveda imamo eh, raziskave na kratkoročno delovanje. Nimamo Ni pa raziskav, eh, kaj so lahko stranske očinke po deset, dvajsetletnem jemanju eh, več dost in da je z mnogimi drugimi zdravili. Zato pa ni dovolj časa, kot se rekel. Ne? E, e, tako da imamo pa nobeno zdravilo, nam more iti v, pro, v prodajo, ne? dokler ni najprej preizkušeno na živalih in potem na ljudeh. E, vem, da mnogi ljudje, ki so poskusni zajci, pristanejo e, s tem tudi nekaj dobijo in se s tem celo preživljajo, da so da sodelujajo v tej preiskavi, ne? E, tako da preiskave so, ampak e, niso pa dolgoročne, longitudinalne niso, ne? recimo to, kar sem rekel. E, in e, to pa potem ne vemo. Ne? Ja. Igre na srečo. Ja. V pisu, ko ti je že bolj preumenjeno, da kot maček v žar lumeška dobiš, v bi bistvu so to ohozati uh, možnosti. V bistvu, Navolijo so samo dve možnosti, ali izgubiš ali zmagaš. Ne? Tako da v bi bistvu, se vzrojilo lahko pomagajo, lahko ne pomaga uh, Lahko bi odjeli tudi, recimo, v odvisnost. Ja. No ta odvisnost je bila prveč omenjena. In to se mi zdi pomembno povdare mnoga zdravila vodijo v odvisnost, Bodi si v kemično, biološko odvisnost ali pa v psihološko odvisnost. Ne? No in to je gotovo eh, zelo, zelo nevarna reč. In eh, tudi pri zdravljanju odvisnosti pogosto ugotavljamo, da ljudje zamenjajo eno odvisnost, za drugo. Naprimer, moške zamenja odvisnost od alkohola z odvisnostjo od... Imam kdo kakšno fantazijo? Sreče. Mislim, da je na pa... Da... To je tudi kdaj, samo, samo praviloma, pa... Eh, odvisnost od alkohola zamenjajo z odvisnostjo od dela. In iz alkoholikov delamo alkoholike. In seveda imajo eh, zelo racionalno razlago, ne? dobro racionalizacijo. Če štokni to za sem zamudo, s tem, ko sem piju, moram zdaj to note spraviti. No, to je racionalizacija, ne? Kot, kot obramba. Zadaj pa je nova odvisnost. No, med tem, ko ženske Pa Pogosto zamenjajo odvisnost od, od alkohola z odvisnostjo od zdravil. To je pogosto... Ja. Avtomobile? Uh, ja. Uh, Zdaj se mi je solidna pozanimiva predspodoba, ker praktično uh, automobil nas pripelja za nekega sila, podobno tudi zdravila. Uh, običajno bi naj nas pripelja za nekega sila in tudi tako za avtomobili. Se, recimo, zaidemo kam na poti, ali pa ne, se kaj zgodi po poti, so, ko sedemo v obil, se napotimo ka neki avanturi. Podobno je tudi za zdravili na nek način. Aha. Ja. Sestrimljamo. Eh, in požitek je lahko tu in tam, obloga tu in tam, past tu in tam. Ne. Eh, umetna sreča, Kdo je to, avtor? Psikološki placebo. Aha. Ja, ja. Ja, torej, kaj je placebo, veste, ne? Se pravi, ravno pri, eh, pri preiskavah eh, o delovanju zdravil, vedno tudi eh, ena skupina na... No, dobi pravo zdravljivo, druga skupina pa dobi eh, podoben anazunaj enak, enako tabletko, s tem, da je običajne cukr note, ne? Pa, eh, da je še moče enako okus, nima pa teh zdravljivnih sestavin. No, in eh, Tukaj so potem preiskave tudi tiste, ki oživajo samo placebo, eh, določen procent, ki ni zanemrljiv, pogosto tudi 30% deluje, enako kot delujejo tabletke, v kateri so prave očinkovine. To je zanimivo. In v tem je ta psihološki očinek, ki ste ga bil omenil. No, drug pomemben očinek, ki ga je balent, psihijater, prvič ugotavljal, On je pa raziskoval eh, delovanje zdravila eh, in primerjal s kvaliteto odnosa med zdravnikom in pacientom. In kaj je ogotovo? Da zdravilo nepremerno boljše deluje, če je ta odnos med zdravnikom in pacientom dober. In eh, mnogo slabše deluje, če je ta odnos slab. No in tukaj smo spet zdaj pri kvalitete odnosa, ki eh, pač ne tako redko šepa. ampak to pa ne pomeni, da mnogi zdravnike nimajo zelo dobrega odnosa in so sposobne izjemno kvalitetnega odnosa. Ne? To je tudi, ki eh, veliko poznam, recimo dr. Polarve Dupleko, in ni za manj dobil eh, Častni član občine, da predvidevam, da je čarobna palčka. Čarobna palčka. Prosim. Jaz sem tam. Jaz sem specifično mislil na tablete za prehranjevanje glavov, ki na meni delujejo, res, kot gornje. Ja. Um, Drugače pa um, sliko, ki ne dobimo, je, da se to nekaj čudešnji polički. Za vsako bolj raste roštva, kot je Za bolj raste Ja. da so tablete v bistvu mnogo dobne mhm. Za vsako stvar se pronašajo na poličko. samo sliko. Ja. Zdravste, če ima nekdo tako dobra izkušnje z gradinom, ko vi s tabletami proti glavobolo. Ne? Ja. No, je povedano, teh vrst glavobola je toliko, da je diagnostika konkretnega glavobola silno težavna. Pot... Silno Zdaj izmeni dobote ali, mimo no, sem težava zelo bolj v preteklosti, posle tableta. In so vam pomagale, in zdaj jih nimate. No, super. Erekcija. Yeah. Eh, nimam te potrebe, sicer ne, ampak... <laughs> Ja, mislim samo na ta fenomen Viagre ne, kot čudežne tablete, ki podaljšuje spolno življenje starostnikom in ki odkriva neko zanimivo uh, sociološko demenzijo tablet, pravi, oziroma zdravil. Se pravi, kakšne učinke imajo zdravila uh, na ljudi, ki sicer večkrat čutijo impotence, oziroma doživljam impotence in potem spolne življenje s pomočjo zdravila na nek način, na novo omisliti. Uh -huh. Življenje kot takšno, ne samo spolne življenje. Uh -huh. no, tudi, to je kot ena obloga večne mladosti. Ne? Uh. In. in potem uh, internet. Zanimivo, da sem to asociacijo dal tako za erekcijo, ker internet je praktično, če pogledamo malo, kaj se dogaja na področju e-pošte, elektronske pošte, preplavljen z uh, spam pošto, ki prihaja ravno iz področja farmacije, je ponudbe uh, oziroma tega spema, ravno iz uh, pač farmacijske industrije. Ne? Mladinska kultura? To, to je čisto malo pomorno, da je je zašlo vas lepo ulici tako imač rečeno. Mhm. Mhm. A je mladinska kultura polo v slepe ulice? Vprašanj <laughs> <ma> mlade. <laughs> Aha. Aha. Jakar glas. Internaš, ali ni? Mhm. A, interna. Dobre, da. je bil en članek z vnadejnsko kulturo, od Mihe Mazinija, ki, ki ni veleč nadušen nad, nad temi alternativnimi scenami in podobnimi svojmi, pa sem njepač vprašal, če je ga na, na to asociacijo prišel, ki je da prečo to prav. Aha, aha. Radejda. To pa Radejda. Radej, Šta se? Radejda odpustke. Ja, z nas. Zdi se mi pač, da so zdravila... Slišimo. Zdi se mi pač, da so zdravila podobno, mislim, koč bili recept pri odpustki, da si plačujemo za svoje grehe, ko ne skrivimo za svoje tolo, kot bi morali, in potem potem plačujemo za medicamente, kateri nas pozdravimo. Ja, ja. To je sredo dobra primarjava. Teh, novo česo. Zdaj uno boccienso. Io no. Eh. Lo so. Io. Io Se ne spone più vecchio. Va bene, gremo dalje, Pergola. Ni se na to, da tablete sicer ulajšajo nek problem, ampak njegov izvor, njegov koren, neka določena struktura človeška, ki je pač porodila ta problem, še zmero ostaja in pač nič je ne ni Z roka strani sicer ulajša problem, ampak to ni to. Kako. Eh, mnogi Mnoge premere gre za simptomatsko zdravljanje, ne? Ni pa za etiološko zdravljanje. Eh. V, v, v mnogih premireh. No, eh, to, kar ste povedal, s to podobo o sem jaz eh, imel navado, eh, ko sem še delal kot kliničen psiholog, eh, ljudem poveda spodobo rešilnega pasu. Ne? In to takrat, kaj, sem čuto eh, potrebo, da jih motiviram za neko zdravilo, ne? ampak jih opozorim tudi na meje, Slovenič, veste, zdravila so tak, kot rešilni pas. Če čovnate v vodo in ne znate plavati, vas lahko drži na, eh, na vodi, da ne, na površju, da ne otonete. Ampak, če hočete kdaj odložiti ta rešilni pas, se boste še vedno morali naučiti plavati. In nekaj podobnega. Ja, in s tem sem jim potem ilustriral, ja, eh, zdravilo vam bo pomagalo, da ne boste v tomu, ampak nobenega vašega problema vam ne bo rešlo, ne? če gre za eno ja, psihiatrično zdravilo. Ne? E, više boste vedno moral, moral sam pogruntati, kaj je to, ne? kaj vam povzroča te težave in nazadnje tudi ta simptom, če hočete kdaj da boste lahko ta rešilnje pas, potem zdravilo tudi odložo. Če ga ne boste odložal, potem ste v navarnosti. Ali, ali boste postali odvisen, ali da, da se kakšne stranske očinki pri predolgem je, je mali. A pa potem zdravilo vas bo lahko tudi uspavalo. Ne? In ne boste čutil potrebe, da bi kaj delal, da bi se spraševalo. No, tukaj je moja izkušnja s to relacijo zdravilo in psihoterapija. Ne? Nekaj podobnega, kot je sporočilo te knjige. Platon, ne Prozak. Veste, kaj je prozak. Prozak je, prvi, je bil prvi antidepresiv. In klop temu, da so zdaj že antidepresivi tretje, če ni četrte generacije, je to še vedno zelo pogosto predpisovan antidepresiv in zelo pogosto uporabljan. Uh, ja, in uh, veste, da v začetku je psihoterapija ne, nekje bolj bila stroga do ljudi, ki so prihajali, ali boste jem in se zdravo zdravili, ali pa boste se skušal delati na sebi in razreševati svoje probleme globinsko, nesimptomatsko, ne? da jih boste potlačil. No Med tem, ko danes pa pogosto vidimo, da v neki fazi oboje zelo dobro gre skupaj. Namreč, pogosto je celo tako, na primer, nek pacient, pacientka z globoko, z močno depresijo pride in, in ne more delati psihoterapevsko in ravno depresija, eh, antidepresivo jo toliko stabilizira in eh, to da ene volje, da lahko začne v psihoterapiji delati. A pa seveda potem eh, gre za to, da počas je zmora odložiti. No, imel se pa tudi take premire, ko eh, človek, ki je začel jemati zdravilo, je ja rekel, jaz se počisto dobro počutim, ne, kaj pa zdaj? Ja, pa ni več ničista našo, na čemer bi lahko delal, psihoterapije, no, se je rekel, fajn, potem pa se bo kar poslovila, ne, ja, in se je strenjal, se so poslovila, ampak se, sem, sem mu pa povedal, to je bila vaša izbira, to je bila vaš odločitev, da se boste zdravo, ne, a pa s tem ste tudi nekje, Je ponikno v globoko nezavedno ta vaš problem, in, in da vam bo tako uspelo priti skozi življenje. Če vam ne bo, je boste pač takrat prišel nazaj. Ne? Tako da to je samoje, moje izkušnje, kako je zdravila in psihoterapija. Ne? Včasih je to je nujno da je sporedno, obojno zdravljanje. Zdravste, na primer, pri eh, diagnozi sizofrenija, ena minimalna doza, ne? neuroleptika, je dovolj, je dovolj, da človek lahko funkcionira ne? in deluje in živi, eh, bolj ali normalno. Ja, potem potuha. Izvoljte. Zdravljamo potuha, da, da se dovolimo početi nekaj, kaj sicer ne bi. Ne? Nezdrava hrana, pa potem polesteroli, vse skupaj zdravili, in imamo namesto, da bi življenjskem slogom skrbeli za to. Ne? Ja, ja, zelo dobro. Ne? No In taka potuha je veliko. In sem pri da bi zdravnike imene, ja, gotovo za eno tretjino, če ne več, med eno in dvimi tretjinami menj posta z nami, če bi mi znali poskrbeti za zdravo življenje. Vsem To Glede na svoje izkušnje z ljudmi ne? in na tudi na svoje izkušnje. Vira, Kdo je avtor vera sem še to zavedel. Malo me je asociiralo na te prejšnje izraze, da ne mogu tukaj, da to nadalje. A, nič, mislim, da je to asociacija na tisto. Lažno upanje, lažna vera. Ja. Upanje v, čestanju stane pri tisti pri spodobi prej, na to, da bomo večni in za večno potenca, zvečna erekcija, kaj tako uh -huh. No, vidite, da vas ta, ta metafora kar spremlja. <laughs> <laughs> ja. Torej, eh, omenjne smo to vero pri eh, placebo, očinko, to je izrazita vera, pri ne. Potem, omenjne smo to vero, eh, glede na dober odnos, če zaupamo zdravnikov, da nas bo dobro zdravo, če imamo z njim dober odnos ne? in on z nami, če mu nismo smo nadljivo ne? in mu ne gremo na živce, potem je ta vera, ta zaupanje, ki dajansko da svoje. Ne? Seveda, tisto, tista utvara, iluzija pa je potem Še nekaj več kot ta vera, se pravi, odvara iluzija, ki nam jo oziroma si jo pričaramo za uporavno njih izdravljenih. Luxus moderne se mi všeč znatem koliko zdravil, danov obstaja, koliko po povrečen človek streui po je življenju. Pred 100 leti, po mojem 30. teh strevali te smo, nepotrebovali in so obstajale pa ljudi, ki obdemo, ki zredo živejo. Ne glede se na tisto, naj si so bile bolezni, ki so naloz zdraviti, ampak dan dan smo najprej smislejo bolezem, poka zdravila, da pa ogradno da se misli. No tukaj mi prihaja namisel izjava Eh, Australskega ministra za zdravje, ne? je vse veljetno ni več, ne? bil je, je rekel, zdravnik eh, oziroma pacijent brez diagnoze ni dovolj raziskan pacijent. No, torej, eh, če ga bomo dovolj dolgo raziskovali, mu bomo nekaj našli in mu, in mu bomo lahko dali diagnozo in če imamo enkrat diagnozo, potem ga lahko tudi zdravimo. Ne? Ja. Uh, moč nad naravo. Ja. Pa, človek kot del narave je podvržen spreminjanju, umiranju, rojevanju um, in v, bistvu v tem je njegova moč. Se mi zdi pa, da, um, oziroma, da to sprejme, da tako je. In tudi, ko pride do kakšne bolezni, lahko to bolezen spremeni v svojo moč, ki jo, ki jo recimo doslej njih spoznal. Informacija v časih oziroma imanje tablet in uh, medicina ne vzpodbujejo tega, ampak v bistvu delajo na človeški šibkosti. Spravi, da na nek način imajo, uh, skušajo pač predviditi to moč nad naravni, nad, nad nečem, kar je pač dano. Uh -huh. Zelo dobro. Ja. Vlaža Ožegen? To je podobna varjasta, kot bi zdaj posiklična povedala. Ker je celat zaneva je potekala v to smer, ja. se nekje tudi izhaja v, v ta, z tega zornega kota, da se pač malo se htaj zatekamo v zdravilom, ne vedoč, ali nam koristijo, ali ne, ali potrebujemo, ali ne. Ja. Kaj se nam pa zdi, da je fajn, če jih imamo? Aha. Se pravi, ta vaš vlažo željen je zdaj ti tiste vaše prve izjave, da je večina zelo vrn dela koristnih in potrebnih. No To se mi zdi eh, dobro, da ste s tem zakoličili. Eh, in tudi malo zrelativirali tisto prvo izjavo. Ne? Ja. Malo, ne? Rečimo. Ja. To mi se, da ni bila tako slava, kao to prvo, ne? Ne, ne, vse je nisem ogovarjal, ne? <laughs> je nisem ogovarjal, ne? Sem se strimil vredo. Drva v peči? Ja. ja vredno je na nekakšen smislu odvisnost. Pač, dokaj so drva v peči nam nudijo nekakšno doplino, ko drva zgorijo, dopline več ni. Zdravljena je, dokaj je zdravljena jemljamo, namudila nekog občutek pogodja, še leko prenehamo, recimo z zdravljenjem pa tako občutimo, bez posledec. Ja. Ja. No, pri, pri mnogih zdravilih je tako. Čeprav eh, ni nujno, recimo, če imamo neko infekcijo in jemljamo en teden antibiotike, eh, nimamo posledec, ne, a pa smo zdravi po enem tednu pri mnogih, zlasti pri teh psihostabilizatorjeh, pa je to pogosto. Vredno. Uh, Dvor je zem meč. Tako zdravilo, poleg pozitivno, pa stransko učinko. Ja, ja. No, in o teh stranskih učinkih smo prej govodine, ne? Uh, da kar tako se ne dajo in, in morajo uh, iti skozi zelo zahteven postopek in zato so tudi tako, je razvoj nekega zdravila, novega, tako drag, ne? Zdaj se pa moramo ker je gospod Zaj, je predavanje in razlagal, zakaj so zdravila tako draga. Razvoj densko stane, samo 30% denarja, ostalih 70% gre v marketing pa reklame za zdravila, tako da to je to en velik mit, ne, kaj pač treba povdariti ja potekalo tudi milij, tako strokovno gledano. No, se s glede tega procenta za marketing sem bral, da bi naj bilo 30%, ne? Zdaj mogoče pa da tudi kdaj 7, 70, ne? To je potem dvojna koloči. No to to prav gotovo zelo podraži. Ne? Koliko so, so potkovnine? Ja Vredo. Ja 5, 4, 5, to 5, 5, 6, 6, 7, je 9, 9, 9, 9, ne ki stvari da je 10, 10, 10, 10, 10, 10, Kako? A mislite, da on tudi dobiva? od no, tistih, ki je višji izkustval, od tistih, ki stvari temeljito poznajo in upajo. In si upajo kritično besedo na dan. On je pogumen člov. A zakaj se po drugi ne upajo? Ja, to je dobro vprašanje. To je dobro vprašanje. Veste, eh, jaz mislim, da bi tukaj številne vzroke lahko ugotavljali, ne? Ne, predlagam kakšno raziskavo na to temo. Ne. Ja. Prosim. zelo dober predlog. Ja. E, a ste zdaj? A ste. zdaj kaj za božjo voljo bi ostali brez 14 dnevnih počitnic na malorki, samo zato, da bi izpadli drugačni in povedali, da smo pa mi prejeli podkupnjeno. Ne, pač tiho si pa, veš, za 14 dni na pa oziroma strokovno izobraževanje. No, to to. Ja. Po moje, zakaj so tiho? Jaz no. Ja, ja. 70%, što je 70% je pri parfumih, no to je pomembna informacija. Kaj ampak? Marketing. A marketing je 70%? Ja, stroški pa 30%, kot jim ostane. No in, in zato ko veste tudi ni čudno, da se v farmacijski, industrije povrača toliko denarija. Ne? To je ena najbolj donostnih industriji. Tudi za Slovenijo, ne? to je res korah in se zlata jajca. <tose> <tose> Viste iz področja psihoterapije po eni informaciji, mislim, da mi jo bi lahko potrebite, če spečano to poznate. Slovenci smo boje v vrhu lestvice na štilo projevalcev, kaj se tiče jemanja zdravil. Uh, ne bo raztoča, da ni samo pre nas, tudi v svetu, je pa ravno področje, mislim, ne bo raztočo področje znotraj farmacije, pa ravno področje antidepresivo. Ja. Uh, ne lahko to potrdite? Kako... Ja, ja, mislim, da to lahko potrdim, ne. Ker sem, ke sem to veliko krat slišal in tudi vidim, ne poslušam, kako eh, lahkotno ne, eh, se kdaj nektere se a pa nekateri zdravniki predpisujejo ne? ja. Razlogi pomočne? Prosim, razlogi. razloge veste, jaz bi rekel, da pri, eh, je lahko en psihološki razlog. Eh, nekaj, nekaj pa človeku moram dati. Nima časa do za z njim ne morem biti na sprehod. Nima došt časa eh, eh, in moram reči, da eh, zdravniki so res preobremenjeni in imajo absolutno premalo časa za enega pacienta. Psihiatri niso nič na boljšem, mnogi bi se znajo pogovarjati in bi se želili pogovarjati, ne? ampak res eh, ob tem navalo ne morajo. Drugo pa je, zakaj te normative si postijo Zakaj se tako pogumno, kot se borijo, recimo, njihov sindikat za dvig plač, zakaj se tako pogumno ne borijo za spremembo normativov? To je pa drugo vprašanje, ne? na katerega tukaj nimamo odgovora. Ne? Da bi imeli za enega človeka več časa. Ne? In zato, da jansko tudi... Eh, ja. Je, mislite, sklošen zdravnik? Tam nekje sem da še po osem minut, ne? Deset. Deset. vi ja. ja. zdravnik? 20 se, popa zmajša. Če dobim novega ja. pacienta, ja, ja. ja, ničem je da se kaj zmeni. No, točno tak. Se popolnoma strinjam, ne? Razen za prve pregled, ne? Je, imajo malo več. Po pleču, recimo. Če bo prej 20, mora prvi drugi treh biti tukaj trejši. Razumem, ja. Pri drog, prvi vzorec se zastolj, potem Tako. Vredo. Vroč, e, e, ne podpisan recept. To sem Ja. Kaj sem mislil sem točno to, o čem si že govoril, pravzaprav, da zredniki z tako lahkoto predpisujejo te antidepresije, pa zarabila za psihične probleme, ne? Potem, ali pa celo lahko budeš lekarno in brez recepta dobiš te zadeve. Pač po je, jaz mi kaj kupilo zanimivo, ima še yeah. tako ena menja zarabila, ki so niso čist receptni so pa čist ne, in pol nobena kaj z njim, in pol pa se zgodi, da v lekarni, pač se ono volijo, pa te kupujejo, ker joj, kak smišalo s tem danes, da jom v eno tabletko. Yeah. Yeah. No, eh, eh, poznam, eh, mislim, da je ravno en filozof pisal o tem, kako ta množična raba antidepresiva ima kot dolgoročno posledico spremembo človekovega značaja. In dejansko je to en silen posjek v človeka. Človek, človek ni več to, kar je bil. Kolumbaj. Kolumbanj. Ja. Ja. E, e, lahko ponovite? Ja. Pokol na Kolumbanj, vzada, mislim, da leta, 1990, ja. Ja. Um. A, je ta 1990. Ja. Bi naj bil pozorčen zaradi tega, ki so bili ti mladci naprav um. e, e. je In kaj e je bilo to, ta Pokol, po po po po Da sta dva a ja, ja. <laughs> ja. ja. <laughs> to. Razumem. sta <laughs> Ja. Eh. Eh. To je bil Vroč Kostan? Ne. Vroč Kostan je tu, zdaj nije želoč. <guljniki> ja. Če bodo še tu nekaj. Eh, malo šale, ampak dejansko je, farmacija je nekaj takvega. zdaj se pravi, ko se nekako vrstijo te obdožbe, med tem je tudi v Ameriki pač poteka ta reforma zdravstva in takdaj. Zdi se, da to povezovanje farmacije z nekim, z neko to korporacijsko logiko, V bistvu zdaj ima ta efekt, da se vsi ti, uh, distancirajo od nje, se pravi, se podajajo, to, ta problem, ki se ni pojav, se pojavl, izpostavo se je se ga podajajo kot vloči kosta z ja. ene ja. roke v druge. Ja. No, eh, jaz hopam, da, da ta afera ne bo zdaj tako poniknila, kot je že malo sektera, eh, da bo vendarle malo pre, prevetrila ne, situacijo v zdravstvo, ne? No in koče če zadnje začara krok... No, to se spet na učinke, ne? Začnemo, ena maš, rabiš potem vedno nova in nova, in na koncu ne moreš pravi, Ja, ja. tudi stranske mm -hmm. učinke in drugimi. Mhm. Mm Sestrinjam. In... Yeah. No, gledajte, eh, S tem smo to meditacijo o podobah zaključili. Zdaj, eh, koliko časa še imamo, zdaj? Imamo še 10 minut. Eni, 15, eni še deset minut, če Ne, bo nas. A, fajn. No, Ampak, a pa le, se mi zdi, da bi zdaj eh, lahko vam prebral. To pričevanje, pričevanje farmaceutke, ki je seveda eh, ne smem izdati, ampak se mi zdi, eh, to, to je resnično, ker jo poznam in eh, mi je tole napisala eh, in tudi povedala, da lahko to uporabljam, ne? To njeno... Izjavo. Takole pravi. Po 14 letih dela v farmaciji, kjer sem svojo poklicno karijero začela, sprva kot strokovna sodelavka, kasneje kot produktna vodija, ter vodija delovne enote za etična zdravila. To so zdravila, ki se predpisujejo na recept. Te zadnjih devet let vodila svojo enoto, ki je iz leta v leto naraščala in dosegla okrog 30 ljudi. Sem sklenila Zaradi svoje osebne etične drže, odpreti novo poglavje o svojem življenju. No, lahko vam še povem, da je to po petih letih psihoanalize sklenila, ne? se pravi, ko v tem času je lahko globoko v vas opogledala. Sem sicer še v poslavljanju od svojih kolegov in že daleč, daleč stran od projektov z področja marketinga in prodaje zdravil v katere sem tako zagrizano verovala in na njih delala, še ne dolgo tega. Odmahnenost od stika, kaj v resnice ta marketing izžareva in kakšne so posledice farmaceutske prisotnosti in njenega agresivnega, a veliko krat prikritega pristopa, mi je vsa ta leta preprečoval, da bi videla, da bi spregledala. Vse za dosego svojega cilja, kot pravijo, Česar um ne ve, oči ne vidijo. S pomočjo svoje lastne terapije, kot sem jo omenil, pa sem v zadnjih petih letih bistrila to sliko, ter popularizirane slogane, ki jih vrtoglavo obračamo v marketingu in prodaje kot na borzi, make a difference, think big, think out of the box, tokrat uporabila sebi vpred. Že dolgo sem mi je vpiral pristop farmacevskih družb, ki se prikrito svileno tančico predstavljajo na trgu v različnih vloga. Osveščajo in rešujajo ljudi, zdravijo bolezne, dvigajo pacientom kvaliteto življenja, omogočajo strokovna usposabljanja, razvijajo in podpirajo nova odkritja. Tako za objeka znanost in etika se tudi v te panoge neločljivo Predstavljata kot temelj zdrave družbe. Razvijanje in korojenje odnosov do zdravnikov, farmacevtov, institucije te družbe je temeljni prejem dela v farmacevskih družbah. Reširjene zavedanja o ter spostavljeni dobri odnose so tiste, ki omogočajo boljšo in boljšo prodajo, ki je nikoli glasno povedano ključni motiv te silne znanosti in etike. Vpraša za vprašanje, ki so dolgo iskali odgovore, a na nje niso nikoli naleteli, jih nikoli našli, se je moja poslovna pot v farmaciji je končala. Dvopič je, zakaj to vrstno diktiranje cen za zdravila in metanje viste koš, originalna zdravila in generiko? Mar ni da ista molekula še ne opravičuje istega delovanja. Tako oporečna kot neoporečna voda je vedno le H2O. Lekdo je ta stroj, ki tako neoglašeno ropota in hromi navadne zemljane? Ne glede na vrsto izbranega zavarovanja. Kam vode ta drža in naravnano zdravnikov, ki jih je farmacijska industrija pohabila v odnosu do pacijenta? So sužnji drugačnim zaobljubam, ne več, ne več, hipokratovi. Kako neposreden je lahko pliv in škoda, če se o bolezni govori na vsakem koraku, če te številne vogalne letake in notice v revijah vabijo na preglede in odkrivanje speči zveri, ki prežijo v nas in čakajo na pravo diagnozo, pravo pod Govorimo o tistih boleznih ki presegajo zdravo miro, preventive in pozornosti, se pravi vsakega eh, posameznika. Preventiva je še vedno napotrebna, no hoče reči, ne, ampak neka zdrava mira, smiselna. Kaj je bistvo izvajanja študi, katerih rezultati so tako zelo predvidljive? Semirjeni parametri različnih narodov res tako zelo, Različno kažejo, ali je vzvod le navajanje na nova zdravila? Odkot te neosnovane odločitve pri predpisovanju zdravil glede dovoljenega spektra indikacije, za katere niso preizkušena? Kakšen je poseg in širših vpliv številnih marketinških pristopov ali taktik, ki se uporabljajo pri pospešovanju prodaje, s katerimi se dosega večje število receptov, večje število predpisanih ovojnin na recept predpisovanje večjih ovojnin. Se pravi, dost, ne? Kako široko se lahko isto študijo interpretiramo, ponazorimo, ter jo v končni fazi iskrivemo. Se pravi, za interpretacijo nekih... nekih parametrov, ki jih je dala ena raziskava, gre. Gre le za dobljeno bitko v nizo bitk nekoli končane vojne med farmacijoskemi družbami, ki rastajo po večjem in večjem tržnem deležu. Vprašaj. V poplavi informacije se dan, dan današnji človek povsem opravičano vpraša, komu naj še verjame. Spoznala sem, da odgovore nosimo sebe. sebi. Je, so tam že izpradovnine. Se pravi tu. In če ne bom v prve vrsti verjena sebi, se igro za upanja po principu igre monopolje, kupi in prodaj, lahko igram še dolgo v noč. Se pravi, v temu. Ne? No in je In je pustila zlodonosno službo, in ja, se zdaj s prihranke živi in plačuje, študije psihoterapije. Ja? kdo rekli, da je kdo rekli, je so v farmaceutske industrije sami podvrženi eh, v prekojmerni uporabi svojih vlastnih izredkov. Veste, eh, procentalno vam ne znam eh, povedati. Nem često preziskavam bi videl, ampak vem pa, da ni tako redko. V bistvu sami sebi vendar, ne? glopem prijavljajo. Ja, torej, eh, ja, ja, seveda, ampak, kot ste te slišali, ne, česar um ne ve, oko ne zazna nekaj takega, ne? Ja, so, ampak to so posamezniki, ki so recimo prišli do svetenja, ne, e, ki so, ampak, če recimo meri nekaj več, eh, podatko in so bili sposobni te podatke tudi medzabem povezati. Večina ja to skreva, tega ne ve, in se niti ne zaveda da, uh, uh, da varajo uh, publiko, ki sami sebe tudi varajo. Ja, ja. No, za farmacevte pa, pa te poznam. Jih zelo malo farmacevtov poznam osebno, tako da vam ne bi mogo reči in tudi med zdravniki poznam samo psihiatre. Čeprav sem delal zdravstvo, jaz sem moral delati, nisem imel časa sedružiti. Ne? In ja. Še mogoče kakšno vprašanje? Zdaj, se meni počasi že čas, počasi se že ampak kakšni dve, tri vprašanji bi se še vseeno dalo postavili napravko z zelo kraki, prosim. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Dobro. Ja bi ja vam vprašal v eno bolosedno vprašanje. Kako mhm. se mi prepralo v tega, da ste šli od teologije in psihologije do, do ene take mislim, do, do, do, da je tako blizu stravnilna popisa, čeprav te sami že da ne morete mor predpisati dedikamente in zagovarjate očitno. No, torej, zakaj ste, zakaj ste, kak se reče, uh, delali toko? Dukav du, du, du, postili, pa ste se posvetili tako farmacijoske, omonizomatske um, modelu tega. Torej, farmacijoskem vse nisem posvetil, ne? Ok, ampak zdaj, je psihoterapija je vendarle konkurenca farmacije. Mi smo konkurenca. Je na neki način, ja, ne. Je komplementarno. A samo vi rečete, da je to komplementarno, naprimer, ne? No, torej, to pa eh, so premire, kjer je to komplementarno v določenej fa določene fazi psihoterapevtskega zdravljenja. Ne? In dejansko eh, pogosto je tako, ne? da tudi eh, ko pacient potrebuje hospitalizacijo ne, in, in mu rečem, ja vredo, tam se zdaj kar pozdravte in umirte, potem pa, potem pa bova se pogovarjala dalje. Ne. In to se pravi, da, mora, da je prva faza te potik sebe, iskanje samega sebe, vendarle ne more mimo, mimo psihiatrije. V, to je sicer eh, manjši procent, ampak ne zanemarljiv procent teh, ki potrebujajo zdravila, po mojem globokem pripričanju ne, o, oziroma izkušnje. Zdaj, zakaj sem, sem eh, jaz v življenju te ovinke delal? Ne? Ja, torej, eh, Jungova ščerka je oziroma... Jung, prija, hčerka Jungovega prijatela enkrat Junga vprašala, ja, gospod profesor, vi ste takočene, kak naj čim prej, čim, čim bolj naravno spridam do svojega cilja. Jung pa je izdreli, pravi, povinko. Po no, in mislim, da so bili tudi vse moje življenjske ovinke bližnica. A bo vendarle, eh, ja, sem To je bila moja otroška fantazija in odločitev, in otroško odločitva imajo silen naboj, silno energijo. Ko sem bral, kako so ljudje od blizu in daleč prihajali ke stiškim menihom, ne? te knjige o stiškim menihih. Po vojni ni bilo knjig, malo jih je isajalo, ker ni bilo papirja, ne? smo gradili težko industrijo. Ne? Najprej. No in ja, in kako so ljudi prihajali k njim na posvet, ne? In sem skleno, sem se toliko me to zgrabilo. Ko bom jaz velik, bodo pa k mene prihajali. No in seveda, to je bilo takrat v mojih časih eh, preko študija teologije sem jaz videl to Možnost, ne? Potem pa mi je ta okvir postopoma postal malo pretesen, sem pač šel dalje in sem spet vedel, da kot e, psihoanalitik ne bom mogel si služiti k če ne bom en spodobni poklic imel, ne priznan, da moram dokončati psihologijo, ki sem jo že itak imel dost ne. No in tak sem na zadnje prišel do e, psihoterapije tam pri svojem 40. letu, ne? Okol svojega 40. leta v Innsbru, ko sem to študiral in je potem diplomiral, pa potem v Graco, ne? To. da ja. tako, da ja. in je pač govoril o vklice kreformatska. Najsme in lahko je Kaj je nas takega, da smo se pripravljeni eh, odvedeti, ne na no, glede na eh, No, jaz bi vam odgovor eh, našo, oziroma za odgovor priporočal dva vira. En vir je od Ereha Froma, Escape from Freedom, Bek pred spobodo. No, eh, drugi... No, potem pa že veste malo. Potem pa se vam že mora malo osvitati. Ja, potem pa ne. to malo... Prosim? Pa, se ne, ne. Še ne. No, ja. no potem pa še vzamte Potem pa še vzamte eh, Dostojevskega, njegove brate Karamazove eh, in pošteno se ostavte o zgodbi, zgodbi o velikem inkvizitorju. Čute noben, s tako malo besedami, toliko ne pove in tako poda tako kratkega odgovora na to, kaj se vi sprašujete kot dostojevske, v tem poglavju o velikem inkvizitorju. Kako bodo ljudi prinesli svojo svobodo in jo položili pred noge velikega inkvizitorja in jo prenašajo. Pa to, je, to, to ni stvar te naše zemljepisne pisne sredine. In pjanci niso deni raje so se pustili za si da je da je da in nekaj, ki je in je opisoval kaj se dogaja. Pivačni igral, tako bo so? čas čas se steka, ali še sedaj vprašanje, Boris, se vidimo prej pa potem te pliši. Čisto mimo grede, tale junke, ki ga citirate z anegdote, razprokopira kopira Hegla. Hegel je govori o tem, da je prava pot, prava vek je umvek, je stranska pot. Ampak nisem hotel seveda tega vprašati. Po naslednje, ta nonimna farmacevtka, ki ste v prebralju, ki je pa spoznala, da je njeno vsakodnevno delo nekako moralno sprevrženo, in se je želela Precivo, obrniti. Ne? Sporno, ne? Spor, moralno ta, spor, takole. Ne? Da ne bo prihodo zvenilo. Da ne bo prehodno. ja. Zakaj ja. potrebuje človek, za to, da spozna kaj takega, psihoterapija? Mislim, za tako spoznašanje ne potrebuješ. No, gledajte, psihoterapijo, to je. Vsi gotovo ne. Sartre ni potreboval ena ure psihoanalitskega kavča, da je spregledal. In če je kdo bil, in če kdo videl stvarnost tako, kot je, in, in je imel pogum. Je, in zavzemati kritično stališče, to bi on in še veliko, veliko ljudi. Tudi Sokrat, od Sokrata do Sartra, vmes pa nešteto takih, ne? Ampak nekatere pa potrebujemo, ne? Smo pač, smo pač, ne moramo spregledati kar tak, ne? Brez, brez da ne bi sistematično šli vase. In to, omogoči lahko, ena od teh poti je lahko tudi psihoterapija oziroma psihoanaliza. Ena od teh poti ni jedina. Ne. Za mnoge je to lahko filozofska pot. Recimo tle, tle imate, tle imate eh, model filozofske terapije in se mi zdi zelo dobra. Ne. Potem tudi eksistencialna terapija, eh, Daseins analiza. Ne. To je prva psihoterapevtska smer, ki sicer izsaja v svojih začetnikih iz psihoanalize, ampak si potem eh, eh, za svojo osnovo eh, vzame eno filozofsko, eno filozofijo enega filozofa in veste kterega, ne? In to je bil Martin Heidegger, ne? In ta filozof, ne, ki, ki služi za osnovo, da za insenalize, kot psihoterapevtske smrti. Se strinjam, največkrat, ampak včasih pa tudi Dobro, ja. jaz se pravičujem, da bom se tako nasiln in prekino to ogrevanje v debati. Jaz bi se še enkrat zahvalil gospodu Bohanku za to, da nam je danes pač ponudil to priložnost, da smo pač vedeli mogoče nekaj novega, mogoče en aplavz za naše goste. Oh. Ja. Kot rečeno, se opravičujem, eh, zdaj, eh, kot že lahko nekateri povornjate, eh, se pripravlja večerja. Eh, Vabljeni ste seveda ostati v tudi družbi, tudi društva za živali, eh, pa mogoče še kaj pojest zdrave debata se lahko nadaljuje tudi v okviru tega. Biste ja. želeli nekaj še povedati? Ja, torej, jaz se vam tudi zahvalim za vaše sodelovanje, bili ste čudovita publika, ne, zlasti Zato se mi zdi, da smo dober stik spostavili. No in, in kot veste, je to psihoterapija. Kvaliteten odnos, kvaliteten eh, umetnost stika. To je naslov ena geštalt psihoterapije. Ne? Ja, najlepša hvala vam. Hvala vam. Ja.